Gumi. Vedd le azt a cérnát a kalapodról. Dehogy veszem. Ez nem cérna. Ez kell ide. Mi az a vacak? Ez? Ez kalapvédő. szél ellen, Nagyon praktikus. Gumizsinór ide erősítve a kalap széléhez. A másik vége a gombjukba jön. Gumi Gumikalaptartó? Ez meg miféle hülye szó. Semmi értelme. Miért? Úgy, mint... Gumi tartó, az más, az egy elfogadott szó. Ez is, ugyanazt jelenti, az a nadrágot tartja, ez meg a kalapot. Akkor is helytelen. Ha a kalapot tartja, mint gumi, akkor sem lehet elől a gumi és hátul a kalap, mert ha azt mondod tartó, akkor az ember egy gumikalapra gondol, amit valami tart. Márpedig a te kalapod nincs gumiból. Hát akkor hogy kellene mondani? Magyarul. Úgyhogy szabatos legyen. Kalap gumitartó esetleg. Kalap gumitartó? Vagyis úgy gondolod, hogy a kalapnak a gumiját tartja. Vagyis a kalap ugyan nincs gumiból, de van rajta valahol minden ok nélkül egy nagy darab gumi, és ezt valami tartja, hogy ne essen le a kalapról. Jól tudsz magyarul mondhatom. Hát kérlek, akkor hogy? Nagyon egyszerűen. Tartó kalapgumi. Tartó, ami kalapot tart, és gumiból van. Macskát, tartó kalapgumi, hát még mit? Ez egyenesen azt jelenteni, hogy van valahol egy gumi, és azt egy kalap tartja. Akkor miért nem mindjárt gumitartó kalap? Gumitartó kalap. Várj csak, ez nem is rossz. Tartó gumi kalap is lehetne, illetve tartó, illetve kalap, illetve torta gumi. Hogy is van? Hopp, megvan. Kolumbusztojás olyan egyszerű. Kalaptartó gumi. Hogy erre nem jöttünk rá? Gumi, ami kalapot tart. Hová szaladsz? Hagyj békén a fene meg, elszakadt a gumi, ott viszi a szél a kalapom.